Cartea lui Dumnezeu vorbește despre trei feluri de robi și în una din ele se află orice om. Iată-le care sunt. 1. Robie față de sine însuși, ca plăceri, interese egoiste și păcate felurite, robia necurăției, robia stricăciunii, robia păcatului. 2. Robie față de oameni, față de învățăturile, interesele, planurile și lucrările lor. 3. Robie față de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. Primele două robii ne fericesc pe om și îl duc la moarte. Din ele nu este izbăvire decât atunci când omul se face de bună voie robul lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Această robie îi de fericire acum și în veșnicie. Am slujit Domnului. A sluji Domnului, a fi robul lui, înseamnă a sluji scopului său, felului său de a fi. Altfel de slujbă este falsă și nu aduce mântuire sufletelor. Apostolul Pavel a lucrat pentru Hristos ca un sclav pentru stăpânul său. Slujirea acestui mare apostol s-a arătat prin smerenie și prin lacrimi. Lacrimile au fost o dovadă a inimii lui plină de duioșie față de suflete. Cu toată smerenia. Smerenia nu-i smerenie, dacă nu-i toată și în toată vremea. Cine este smerit numai în anumite împrejurări și față de anumiți oameni, acela nu-i smerit deloc. Smerenia nu este o slăbiciune, ci este o putere în viața adevăratului creștin. Când este vorba despre virtuți, ce fals gândesc unii oameni. Spre exemplu, Bernard Shaw, scriitor englez, scria Trebuie să cultivăm virtuțile nobile care și-au rădăcina în mândrie. Dar oare nu mândrie este rădăcina tuturor relelor din lume? Ce poate să iasă bun din mândrie? Dumnezeu dă har celor smeriți, iar mândrilor le stă împotrivă. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi. Citind aceste cuvinte, un necredincios ar putea spune mofturi, slăbiciuni, simțiri femeiești. Dar noi răspundem la aceasta cu cuvintele fire cu adevărat omenească, Căci viața cea nouă în Hristos, adevăratul creștinism, nu ne cere să ne înădușim simțirile sau să ne ascundem lacrimile sau râsul prefăcându-ne în mașini sau pietre nesimțitoare. Evanghelia lovește numai în păcat și nu lipsește pe credincios de ceea ce face parte din ființa omenească. Dar această ființă omenească nu-i făcută numai din sânge rece, ci este un amestec de slăbiciune și putere, de tristețe și bucurie, de căderi de o clipă și de năzuinți mărețe, de lacrimi și de voie bună. Deci, cum să nu plângi când ai o inimă care iubește și suferă, văzând pe cei dragi că pe calea pierzării? Cum să nu plângi când nu trești pentru frații tăi dorințele cele mai curate și vezi că n-ai putere să le împlinești? Cum să nu plângi când însuși mântuitorul a plâns în fața Ierusalimului, care nu voia să-l primească? Nu era el într-adevăr fiul omului? Smerenia și lacrimile trebuie să fie nedespărțite în viața slujitorului mântuitorului Hristos. Multe lacrimi Lacrimile sincere sunt perle prețioase înaintea lui Dumnezeu și lumină puternică înaintea oamenilor. Dumnezeu vede și lacrimile ascunse ale inimii. Acestea sunt purtătoare de rod dumnezeiesc, când sămânța cuvântului lui Dumnezeu este stropită cu ele. Lacrima e tot atât de limpede și curată, fie că o produce bucuria, fie că o produce suferința, spunea cineva. Lacrimile sunt necesare în toate privințele. Ele păstrează limpezimea ochilor, sensibilitatea inimii și elimină din organism toxinele, mai ales în momente de stres. Apostolul Pavel slujea Domnului și bisericii lui cu toată ființa sa, cu toate simțămintele sale și cu toate puterile sale, arătând prin trăirea sa Evanghelia Mântuitorului Său. Ce pildă minunată pentru noi, credincioșii de azi ai Domnului Isus, ce pildă minunată este viața de slujire a acestui mare om. Dacă viața contrazice propovăduirea, viața ta va vorbi la un moment dat atât de tare încât oamenii nu vor mai auzi propovăduirea ta cu gura. Un proverb persan zice, vorbind de apă, moara nu se învârtește. Cine vorbește frumos, dar nu trăiește frumos, acela nu este de niciun folos semenilor, ci din potrivă. Și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Nu numai cu toată smerenia și cu multe lacrimi a propovăduit Evanghelia Sfântul Pavel, ci și în mijlocul încercărilor și uneltirilor din partea iudeilor. Iudeii, adică cei religioși, aceia care apără vechea religie străină de cuvântul scris al lui Dumnezeu, uneltesc mereu împotriva slujitorilor lui Dumnezeu. Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu însă își împlinește slujba în mijlocul acestor uneltiri, fără să se oprească o clipă. Cu încredere de plină în Domnul Isus Hristos, el trece cu biruință peste toate piedicile puse în calea lucrării lui Dumnezeu pentru slava lui și pentru mântuirea sufletelor. Nu e de ajuns să pui cu vorba crezi, ci roamele crezi din ce-i să le arezi. Credință a ce te crezi, în Domnul și-n Sfintele-i în Domnul Hristos, Câți mută ființa în cerul frumos. Câți în cerul frumos. Versetul 20 Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Apostolul Pavel era conștient de chemarea lui. Era conștient că ceea ce vorbea nu era de la el sau de la oameni, ci de la Dumnezeu. De aceea nu se temea de nimeni, nici de moarte. El trăia numai pentru împlinirea chemării sale și inima lui era stăpânită de săvârșit de Domnul Isus Hristos care îl călăuzea pas cu pas în toate privințele. Trăirea lui era din lăuntru în afară și nu invers. Această trăire sub stăpânirea Domnului Hristos l-a izbăvit de robii a eului său vechi, putând astfel să se jertfiască pentru alții. Cu cât trăim mai mult noi înșine și pentru noi înșine, cu atât ne simțim mai străini față de ceilalți și cu cât trăim mai mult în mijlocul celorlalți, pentru ei, cu atât ne simțim mai străini față de noi înșine. În fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Acesta era Sfântul Apostol Pavel. Pe noi ce griji ne apasă în fiecare zi? Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Nu știi bine ceva decât multă vreme după ce l-ai învățat, spune un înțelept. Iar filozoful grec Aristotel zice, a ști înseamnă a-ți aminti. În timpul lung pe care apostolul Pavel l-a petrecut în mijlocul fraților din Efes, i-a învățat toate lucrurile privitoare la viața cea nouă în Hristos. Acum doar le aducea aminte. El știa desăvârșit de bine ce este folositor credincioșilor, de aceea nu le vorbea nimic în plus, nimic în minus. Nu făcea risipă de vorbă. Era ca un general care știe ce folosește soldaților și le spune numai ceea ce le trebuie. Nu toate cunoștințele generalului sunt folositoare subalternilor. Când Apostolul Pavel a fost chemat la apostolie, Duhul Sfânt l-a dus în pustia Arabiei și acolo a stat doi ani. În această stare de singurătate a primit descoperiri pe care nu le-a scris. Însă, în anumite împrejurări, spunea câte ceva din ele pentru zidirea bisericii. Câteodată Dumnezeu ne smulge din mijlocul lumii ca să ne descopere adevăruri mari în vederea unei lucrări deosebite. N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos. Numai în lumina Duhului Sfânt poți ști ce este de folos sufletelor și numai în această lumină primești îndrăzneală și putere ca să mărturisești tot adevărul. Adevărul pe care îl păstrezi în inimă, îl trăiești și îl mărturisești pretutindeni, te păstrează pe tine și îți pregătește un viitor fericit în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Nu m-am temut să vă propovăduiesc. Dacă ai adevărul, să nu te tem să-l mărturisești. Teama în mărturisirea adevărului înseamnă biruința minciunii, nu este cale de mijloc. Și să vă învăț înaintea norodului și în case. Numai acela care îi învață pe alții adevărul pe care el îl cunoaște și trăiește merită să trăiască, spune înțeleptul Hilel. În orice împrejurare purtătorul adevărului trebuie să învețe pe toți și mai întâi pe cei care sunt în fruntea norodului, prezbiterii. Apostolul Pavel nu ia pe prezbiteri ca martor pentru adevărul spus până atunci, ci un adevăr care vorbește cugetului lor. Pe de o parte îi pune înaintea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte îi pune înaintea celora în care s-a descoperit întreaga plinătate a Harului. Marele Apostol, în afara vorbirilor pe care le rostea înaintea norodului, în afara cuvântului pe care îl spunea înaintea bisericii din Efes, lua pe bătrânii adunării, pe prezbiteri și îi învăța în plus în case lucruri pe care apoi ei să învețe pe credincioși mai tineri sau mai noi. Ei trebuiau să știe să se coboare până la cel mai simplu credincios din adunare. Așa făcea Sfântul Pavel. Caii pot mânca din ieslea oilor, dar oile nu pot mânca din ieslea cailor. Cei înțelepți, oameni cu multă carte, pot înțelege adevărul spus într-o limbă simplă, dar oamenii simpli nu pot pricepe același adevăr spus într-o limbă savantă. De aceea vestitorii Evangheliei trebuie să caute vorbirea cea mai simplă când mărturisesc adevărul Domnului Isus. ÎN CASE Așa s-a născut și a crescut Biserica lui Hristos. Aici, în case, poți să te apropii mai bine de suflete. Clădirile publice au ceva rece și oficial în construcția lor. Ele sunt bune numai pentru admirat, dar nu dau viață și dragoste, așa cum sunt piramidele din Egipt. În casa tatălui meu sunt multe locașuri unde se pot apropia ființele. Ea nu este o catedrală sau o sală de spectacole unde intră norodul și iese apoi fără să fie avut părtășie acolo cine ascultă aceste gânduri să înțeleagă bine, nu rău, gândurile cuprinse în ele pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea bisericii. Nu e de ce să, să dublarea Nelor Dumnezei, o anină, regatul ne-escoprine. Credința, credința în Domnul Cristos, este multă în cerul frumos. Mută, ființa, în cerul Versetul 21. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Dreptatea lui Dumnezeu a fost călcată când Adam a păcătuit, și astfel toți urmașii lui s-au născut în păcat, și deci sub blestemul morții căci plata păcatului este moartea. De aceea, orice om care vrea să ajungă la mântuire și viață veșnică trebuie să se pocăiască față de Dumnezeu, iar pocăința este cu putință numai prin credința în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit plătind paguba adusă de om dreptății dumnezeiești. Credincios, creștin, este numai cel pocăit, iar cel pocăit dovedește lucrul acesta printr-o viață nouă, izbăvită de sub puterea păcatului. Pocăință înseamnă recunoașterea păcatelor a stării de păcat, părere de rău din pricina păcatelor, mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor păgubiți după caz, întoarcerea la Dumnezeu și primirea adevărului său, lepădarea de sine și de toată viața veche și umblarea pe calea cea nouă arătată de Dumnezeu în cartea sa. Toate acestea trebuie făcute, așa cum s-a amintit, prin credința în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos altfel sunt făcute degeaba, Dumnezeu nu le primește. Pocăința este o strămutare din împărăția lumii păcatului, împărăția deavolului, în împărăția lui Dumnezeu, împărăția luminii, a păcii, a neprihănirii și a dragostei. Pocăința adevărată este o realitate puternică văzută de toți acolo unde există. Ea nu este o sumă de forme și practici religioase, ci o trăire nouă după modelul Domnului Iisus Hristos, Zicea înțeleptul român Nicolae Titulescu, puterea adevărului este cu atât mai mare, cu cât expresia lui este mai dezbrăcată de formele pompoase și solemne. Și să vorbesc iudeilor și grecilor, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iudeii, adică religioși și grecii, filozofii și celelalte categorii de oameni, au nevoie în primul rând de pocăință față de Dumnezeu. Începutul vieții creștine este pocăința, dar nu numai la început este nevoie de pocăință, ci ori de câte ori, prin neveghere, călcăm alături de calea cea sfântă a lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim. Deci și noi, cei care ne-am pocăit odată și ne-am întors la Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus Hristos, avem nevoie de pocăință, adică, așa cum zice Cartea Sfântă,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 A prinde o focul dragostei de pliu. Atunci a jertfa, ei nu e Și tot ce faci e adevăr divin. Credința, credința în Domnul Hristos,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 Omul nu liber, ci este împins într-o parte sau alta de o putere, puterea binelui sau puterea răului. Roadele nu întârzie să se arate fie dintr-o parte, fie din alta. Puterea binelui este Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt lucrează în Duhul omului credincios. Puterea răului este diavolul, care prin Duhul Său caută să înrăurească pe om împingându-l spre păcat. Sfântul Apostol Pavel, ca vas lui Dumnezeu, era mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt, care lucra prin Duhul lui, împingându-l într-un loc sau altul pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Dacă suntem vase ale lui Dumnezeu, mâna lui atotputernică ne poartă tot timpul și nimeni nu ne va smulge din ea. Să nu ne temem, deci, de ziua de mâine. Și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Să nu facem nimic împinși de sufletul nostru, de sentimente sau trupul nostru, plăcerile cărnii, ci să ne lăsăm mereu împinși numai de Duhul nostru, prin care lucrează Duhul Sfânt și ne călăuzește în tot adevărul și în toată voia lui Dumnezeu. Sabia cuvântului lui Dumnezeu pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, judecă simțirile și gândurile inimii. Deci să nu amestecăm sufletul cu Duhul, căci încurcăm lucrurile. Împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Înțelegând duhovnicește, Duhul nostru, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne duce totdeauna la Ierusalim, adică la locul păcii. Fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Așa cum s-a zis mai sus, dacă suntem în mâna Domnului Isus și sub călăuzirea Duhului Sfânt, să nu ne temem de viitor. În toate lucrurile numai planul lui Dumnezeu se împlinește cu noi și prin noi binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a cuprins în planul Său și ne-a făcut împreună lucrători cu El. Căci pilde strălu ci e Hristos Nu numai pe legheul la gusta ci Golgota cu cerul tunecos a acesta stai prețul ce ne-a cumpărat. credinta credința în Domnul Cristos Îți mută ființa în cerul frumos. Îți mută ființa în cerul frumos. Versetul 23. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Părerile mele sau părerile oamenilor când e vorba de mersul pe calea Domnului nu au nicio valoare, ci numai ceea ce spune cuvântul scris al lui Dumnezeu și înștiințările Duhului Sfânt. De acestea trebuie să ascult fără șovăire ca să nu păcătuiesc. Înștiințările Duhului Sfânt sunt totdeauna precise și ușor de înțeles, să fim cu toată luarea aminte la ele. Dacă suntem născuți din nou, dacă ne lăsăm călăuziți tot timpul de Duhul Sfânt, El ne înștiințează la tot pasul ca să mergem fără abateri pe calea cea nouă și vie, care este în același timp și calea crucii, cu suferințe, necazuri și prigoane din partea lumii și a lumii religioase. Nu putem ajunge la slava veșnică decât pe calea pe care a mers Domnul Isus. Prin bucurii și necazuri, cu privirea înainte spre ținta pusă de Dumnezeu, acesta e mersul nostru de a lui Hristos pe pământ. Pe urma durerilor mari, sufletul renaște totdeauna mai senin, spunea cineva. Orice suferință nouă e o șlefuire a ființei noastre ca să se mânăm mai bine cu Mântuitorul. Din cetate în cetate mă așteaptă lanțuri și necazuri. Duhovnicește înțelegând, cetățile lumii, orice îngrădire făcută de oameni, nu au pentru slujitorii Domnului Isus Hristos decât necazuri și lanțuri, dureri și răpirea libertății. Să nu ne alipim inima de nimic din lume. Soarta pe care a avut-o Fiul lui Dumnezeu pe pământ, o au toți fiii lui Dumnezeu. Acesta este un adevăr limpede.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 nu e de ajuns să spui cu vorba cred, ci roadele credinței să le arăți. Nu e de ajuns să spui cu vorba cred. Avei vei crede din tei să le aduci. Credința a acelia ce te crede. Când Domnul și întrea, cuintelei poveri. Credința, credința. În Domnul Hristos, Îți mută piința în cerul frumos. Îți mută ființa în cerul frumos. Nu e de ajuns să încep și să înșel. Larea ea crezii, gre din te gru prin fi du ta i ve lor do ne opri credin ta în Domnul Cristos, îți mută ființa în cerul frumos, îți mută ființa în cerul frumos. Nu e de credința ta A gostei de plin. A tu ce a jertfa, ei nu ei zadar și tot ce faci, adevăr divin. mine. Credinta, credinta, în domnul Triton. Este multă piniță în cerul frumos, este multă piniță în cerul frumos. Căci pilde străluc, cită e Hristos. Nu, nu mai pretlege multă la gust. Și tu cu cerul Tunecoș, Acesta-i prețul ce ne-a cumpărat. Credința, credința în Domnul Cristos, Îți mută ființa în cerul frumos, Îți mută ființa în cerul frumos.